Nu hästare börjar i väster och säler slutar i norr, vidriga jag och frågor och halsen är fan så torr. En luffare är jag som halkar förbi vägarnas grus. Ett hjärta är hett som en mason och kallt som ett fattigt hus.